Mi majd olyan beszédet fogunk megnézni, amely az utolsó volt, amelyet Jézus intézett az emberekhez. Az elmúlt évben, majd nem, má keresztül keresztül néztük meg Jézus életét. And, uh, we've seen Really láttuk azt, hogy hogyan mutatja be Máté Jézust, mint egy királyt. Izrael királyát, de igazából mindannyiunknak a királyát. És látjuk azt, láttuk azt, hogy mit tett ez a király. We heard what he preached. Hallottuk azt, hogy mit prédikált. És ma meg fogjuk nézni a legutolsó beszédét, amit a, a néphez intézett. Let's pray. Imádkozunk. Lord Jesus, I just need your help today. Jézus, van ma uh, to communicate. Pray that you'd bless this, this Bible study. Te áld meg ezt a órát. That we would be um, more in love with you. Hogy még jobban beléd szeressünk. Még inkább neked szálljuk oda az életünket. Még inkább őszinték legyünk veled. And, uh, and És még inkább uh, uh, szenvedéllyel viseltessünk az elveszettek iránt. Lord, make your word alive in us today. Kérlek, hogy csak uh, éleszt fel a Te igédet bennünk ma. Szólj hozzánk. In Jézus nevében. Amen. Amen. Hogyha nem tudjátok esetleg, akkor most Máté 23. fejezetében vagyunk. And we're going to start in verse 13 in just a second. És a 13. vers fogjuk mindjárt kezdeni. But the context. De nézzük meg a szövegkörnyezetet. Jesus is to Jerusalem on Jézus his final week. Eljött, az utolsó. Hetében eljött Jeruzsálembe. And he did some provocative things. És elég hát, provokatív dolgokat tett. And he, he, he the és kicsit provokatívan viselkedett a farizeusokkal, és ő arra indította őket, hogy megkérdezzék, hogy kinek a tekintéjével teszette ezeket. And és egy nagyon hosszú beszélgetésen keresztül végül is elmondja nekik, hogy ő Dávid fia. De én több vagyok ennél, én igazából Isten fia vagyok. Ez már meg kellett, hogy válaszolja a kérdésüket. Ezeket a dolgokat teszi, és mondja Isten tekintéjével. De a farizeusoknak nem tetszett ez a válasz. És akkor Jézus a sokasághoz fordult, és azt mondja nekik, hogy ne legyetek olyanok, mint az írástudók, vagy a farizeusok. Sometimes they teach good things. You know, you can go ahead and obey that. Tehát jókat But don't live like they live. De ne azt, ahogy élnek. They're hungry for power. Mert That's why they don't accept me. they in verse... Uh, verse 11... Hogy a 11-es versben azt mondja, hogy aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. If you ha szeretnél Isten királyságában nagy lenni, don't be like the Pharisees, be like me. <laughs> Akkor ne legyél olyan, mint a farizeusok, legyetek olyanok, mint én, mondjuk. Nem, nem mondjuk, mint én, ha nem most ezt Jézus mondja. Legyetek olyanok, mint Jézus, aki szolgált. And he said, if you exalt yourself. És ő azt mondta, hogy ha te magadat magasztalod First fel. 12, a tizenkettes versben van ez, akkor Isten megaláz right És pontosan ezt fogjuk látni, hogy Jézus a farizeusokhoz szól. De az igazán jó hír az az, hogy azt is mondja, hogy ha megalázod magad Isten előtt, ha megalázod magadat, akkor Isten felmagasztal téged. Ez tényleg nagyon jó hír, nem? Really tényleg annyira jó hír, hogy nem nekünk kell magunkat felmagasztalni. We don't have to prove nem kell bizonygatni a, a saját magunkat. And milyen hatalmas bölcsesség van bennünk, és hatalmas elhatározás. Hanem megalázunk magunkat. És Isten kegyelmére hagyatkozunk. És aztán ő majd felmagasztalhat minket. And from verse 13 to almost the end of the chapter Jesus addresses the Pharisees, the scribes, the religious leaders who have rejected him. A 13. verstől nagyjából a fejezet végéig Jézus a képmutató írástolókhoz és farizeusokhoz és vallási vezetőkhöz szól, akik igazából elutasították ölt. And he says woe to you. Mondja, woe to you. Woe to you. And it almost looks like Jesus has come to the end of his patience. Úgy tűnik, szinte, hogy Jézus így a türelmének a végéhez érkezett. Jaj! hát most már elegen van belőletek. But we have to understand that Jesus hasn't lost his temper here. De azt is meg kell értenünk, hogy Jézus itt nem veszítette el a fejét. Long unpatient. amikor Isten önmagáról beszél, akkor azt mondja, hogy én hosszú tűrő vagyok, vagyis türelmes. Like Nem. Says, said, Nem beszíti el a türelmét Isten, mint mondjuk én, egy földi apuka, hogy azt mondtam, hogy most már tőlök fejezd be. Like Vagy esetleg a Zsolti is volt már like, így vele. Right? In the tournament. Esetleg testnevelő tanárként is elérkezett erre a pontra néha. Két szó van amit esetleg lettek a bibliátok margójára. So we meg azt, hogy Jézus milyen hangnemben beszélt ezekhez az emberekhez. One is urgency. Az egyik az egy ilyen sürgetés. The gospel tehát, hogy a, az evangélium az egy, egy sürgős dolog. It's life and death. Ez igazán élet-halál kérdése. And God is infinitely patient. És Isten végtelenül türelmes. But we live in time. De mi ugye az idő keretein belül élünk. And we all, we all have a window, és nekünk van egy... Van egy időkeret, ami rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy elfogadjuk Jézust vagy elutasítjuk őt. You Miért nekünk korlátozott évek állnak rendelkezésünkre? Mi, mi nem vagyunk végtelenek, mi nekünk véges az életünk. és Jézus ezt tudja. és ő tudja, hogy a az ő földi élete is véget ér. He knows that the, the Pharisees won't have any more, any more opportunities to ask him questions. És tudja azt is, hogy a farizeusoknak ezután már nem lesz esélyük arra, hogy őtől a kérdéseket, tehát neki kérdéseket tegyenek fel. Nem lesz több esélyük arra, hogy csodákat lássanak. Ez, ez sürgős dolog. Gyertek, hát értsétek már meg! Nézzétek meg magatokat! Annyira jól néztek ki, de nézzétek meg belül, hogy milyenek vagytok. Teljesen halott ember csontjai vannak bennetek. Térjetek észhez! Jézus azt fejezi ki, hogy ez egy, ez egy nagyon sürgős üzenet. The az idő. Több helyen is előfordul a Bibliában, hogy az van leírva, hogy ha halljátok Istennek a hangját, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. Ezek a farizeusok írás tudók és vallási vezetők, nekik nagyon kemény a szívük. And Jesus is with them. És Jézus így szinte kényrőgnekék. That explains his harsh language. És ez magyarázza meg, hogy elég keményen beszél velük. The second word that Am I think really helps understand, helps explain Jesus's um, tone is the word sorrow. A második szó, ami, ami segíthet megértenünk Jézus hangnemét ebben a részben, az az, a, az hogy, hogy bánat. He is by the sins of the Ő teljesen elkeseríti, elszomorítja az, hogy milyen bűnöket követnek el ezek a vallási vezetők. Könnyű azt gondolnunk, hogy hát biztos, dühös rájuk. He wants to them. Szeretné őket elpusztítani. He wants to take revenge against them. Szeretne bosszút állni rajtuk. De látjuk nagyon sok helyen az igében, hogy Jézus szíve inkább szomorú, amikor a farizeusokra gondol. Nagyon szeretné, hogy ők megtérnének. And this phrase, woe to you. És ez a kifejezés, hogy jaj nektek, emlékeztet engem valamire, amit néhány hete hallottam. Hogy over megnézzük a Biblia egészének a történetét, hogy Isten hogyan próbálja vissza hívni önmagához az ő teremtett világát. We see that, that God really isn't against against tehát látjuk azt hogy Isten nem ellenünk van ő nem ami ellenségünk because of our sin azért mert mi vétkeztünk but he constantly sides with us against our sin hanem Isten épp hogy a mi oldalunkon áll a bűn ellen he, he nem akar elpusztítani minket but he wants to destroy The of sin in our lives. Szeretné elpusztítani a bűnünknek a következményeit az életünkben. Tehát Isten így mellünk áll, velünk van a bűnünkben, tehát nem vesz részt a bűneinkben, hanem úgy mond, a mi oldalunkon áll. He's, he's at our sin. És teljesen ehhez szomorítja őt a and, mi bűnünk. And one. Uh, um, uh, One pastor was talking about how he raises his kids, and he says, When they sin, I always try to say, Oh, no. És mondta, hogy a gyermekei és azt mondja, hogy ezzel a kifejezéssel azt próbálja a gyerekei tudtára juttatni, hogy ő, ő az ő velük van, az ő oldalukon van a bűn ellen. Oh, no, there's be consequences for your sin. Oh, jaj, ne, hát most, amit tettél, annak sajnos következményei lesznek, mert oh, az bűn volt. Ó, no, oh, jaj, ne, most akkor bocsánatot kell kérned. Értitek ezt a gondolatot? és ez Isten szíve is, amikor mi vétkezünk. He's hogy ő megszomorodik. He wants to destroy sin and its consequences without destroying us. Azt szeretné, hogyha a bűn és ennek a következményei pusztulnának el, és nem mi. És ezért vette Jézus magára, ami bűneinket a kereszten. And I think that's why Jesus here is saying, ezért mondja Jézus itt is, hogy jaj nektek. Bárcsak csak látnátok, hogy mennyire zűrzavarban van az életetek. Bár csak látnátok, bárcsak látnátok azt, hogy micsoda kavarodást szereztetek az én nevemben. És bárcsak csak látnátok, hogy mennyire szükségetek van rám teljesen megszomorodik ember. As we read these words, think that's what Jesus is communicating. Urgency because time is running out and sorrow because sin is grievous. Amikor ezeket a sorokat olvassátok, akkor erre a két szóra gondoljatok, hogy, hogy nagy sürgősséggel beszél ezekhez az emberekhez, hiszen az idő véges, és lett nagyon megszomorodik, mert látja az ő bűneiket. And maybe this teaches us something about how we how we és talán ez nekünk is tanít valamit arról, hogy nekünk, hogy kell hozzáállni az emberekhez, akik bűnben vannak. Akár a gyermekeinkről van szó, akár épp a kollégáinkról. Nagynéni, nagybácsi, unokatesó. Hogy kell, hogy bennünk is legyen egy, egy sürgősség. Azért, mert a bűn elpusztítja őket. De van bennünk egy szomorúság is emiatt. Mi nem ítélünk. Jaj, hát mekkorát védkeztél. Úgy kéne viselkedned, ahogy én. That's the, that's what the Pharisees do. Így tesznek we're not. a farizeusok. Mi nem vagyunk. ők. Lehet, hogy a világ azt gondolja, hogy mi azok vagyunk, but we're not. de nem. We're not. És szeretnénk a világnak megmutatni, hogy mi nem vagyunk farizeusok. Szeretetben megszomorodunk az emberek bűne miatt in their situation against sin. És velük vagyunk, az a bűn ellen. So let's read the last public address of Jesus. Let's read the last public address of Jesus. in Matthew 5 as well. És a Máté 5 is az egyik Maybe we'll read from there from address of read the last public address Compare and contrast this last address of Jesus with his very first address. Mert szerintem nagyon érdekes összehasonlítani Jézus utolsó beszédét az elsővel, which Esther read for us. Amiből Esther olvasott az elején. Verse 13. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut the kingdom of heaven in people's faces. For you neither enter yourselves, nor allow those who would enter to go in. 13. vers, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Says, spirit, az első boldog mondás pedig az volt, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A lelki szegények belépnek a mennyek országába. De a büszkék, the the scribes, the a farizeusok, az írástudók, a képmutatók. Not only do they not go in, nemcsak hogy ők nem mennek be, Hanem mások előtt is zárva tartják az ajtót, akik beszeretnének menni. The, the here, who would enter, az a kifejezés, uh, hogy hogy be akarnak menni. the idea that there, there some who az ugye azt jelenti, hogy vannak emberek, akik szeretnének, ők megpróbálnak bemenni. But these religious leaders have shut the door. De ezek a vallási vezetők bezárták előttük az ajtót. And it's locked. És ráfordították a kulcsot. Azzal, hogy emberi hagyományokat tanítanak Isten igazsága helyett, the key of knowledge. Elvették a, a tudásnak a kulcsát. You know, it's, it's like, you know, there's a lock on the kingdom. Olyan, mint Isten országának az ajtaján lenne egy egy zár. But these religious leaders are giving the people, you know, a combination code, a very complicated combination code. És ehelyett a farizeusok egy különböző ilyen, ilyen bonyolult kódokat adnak az embereknek. <laughs> And all they need is a key. <laughs> egy lenne and, and they've shut the door. És így az ajtót because of their pride. A And they've shut the door. And they've shut the door. And they've shut the door. And they've shut the door. the side note, okay? ez inkább egy megjegyzés. In Akkor látjátok, hogy ez a vers zárójában van. Actually in my bible they actually just put it down here in the Vannak bibliák, amiben esetleg így lábjegyzetben szerepel ez a vers. Uh, in some manuscripts, this verse doesn't appear here. Azért mert vannak olyan uh, kéziratok, amikben nem itt szerepel ez a vers. But um, but both Mark and Luke included in Benne, I just want to say that because I know some people say oh there's there's a mistakes in the Bible. Azért, azért emberek, mondják, hogy, hát, you know there are some things in the you know with the manuscripts that have a lot of scholars scratching their heads, they don't exactly know. Why it's like that? Igen, vannak a kéziratokban olyan dolgok, amelyek hát hosszas gondolkodásra késztetik, meg fejvakarásra a tudósokat, hogy most miért van, vagy hova mértették tették azt oda. You De azért azt fontos elmondanom, hogy a Bibliátok az megbízható. It's ez megbízható. You know, just Azért, hogy most mondjuk egy vers <coughs> zárójában van, <coughs> bocsánat, vagy hiányzik bizonyos kéziratokból, az nem azt jelenti, hogy ez az egész könyv ez nem megbízható. Maybe it's kind of hogy mennyi az idő akkor, mindannyian egy picit más időt mondanátok. It's 11 óra. 11. Vagy öt perc múlva lesz 11 No no no, it's four minutes to 11. Nem négy perc múlva. Nem 11. három és fél okay. perc múlva so, lesz. Szóval értitek. You know, the Bible's reliable. Is it o'clock? Yeah. Tehát a Biblia megbízható. Végülis tizenegy óra van, igen. It, is this true? Ez igaz? Did Jesus say this? Jézus tényleg ezt mondta? Yeah, we, we have, Igen. It's in other Igen, ez, he ez sok helyen it. Le van írva máshol, hogy ő ezt mondta. And he says, Tehát azt mondta, and Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, for you devour widow's houses, and for a pretense you make long prayers before you will receive the greater Therefore, you will receive the greater condemnation. Mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok. Ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. The second beatitude says that mourners will be comforted. A második boldogmondás azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. But here these religious leaders, they destroy widows. Ezek a képmutató viszont elpusztítják az özvegyeket. You know, they're not taking care of them. Nem gondoskodnak róluk. In fact, somehow they're gaining financially Valahogy off these widows. Még az Maybe like of Those really, you know, that are these days. Lehet, hogy hasonlóan viselkedtek, mint manapság ezek a kicsit furai, ilyen, ilyen gazdagságot, ígérő prédikátorok. If you go to their meetings, they're filled with old women. Sokszor, I don't be unkind. No, I don't know. Tehát hogyha elmen, elmegy az ember, esetleg egy ilyen előadásra, akkor általában ilyen érettebb korú hölgyek ülnek a hallgatóságban. And there's, there's a to give money, és ott van a nyomás, hogy adjanak pénzt. Hogy hogy kapjanak áldást. És ott a a és úgy néz ki, hogy a farizősoknak, a képmutatóknak, az írás tudóknak is volt erre valami fajta rendszerük. Valahogy úgy, úgy csavarták a dolgokat, hogy kihasználták ezeket az özvegyeket. The very Pont azok az emberek voltak ezek, ugye, akiket vigasztalni kellett volna. Ahelyett, hogy a saját bűnüket siratták volna, vagy pedig együtt ő, gyászoltak volna, a, a, például az özvegyekkel, vagy a szegényekkel, vagy a szükségben lévőkkel. Ehelyett e a szegényeket és a szükségben lévőket kihasználták. És Jézus azt mondta, hogy emiatt el fogtok pusztulni. Jaj nektek. Wouldn't you repent? <laughs> hát bárcsak megtérnétek ebből. You that? És, és bárcsak már, hogyha ezt mondanák neked, emiatt megtérném. 15-ös vers. 15. 15 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel across the sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him twice as much a child of hell as yourself. The third beatitude says the meek will inherit the earth. A harmadik boldog mondás azt mondja, hogy a szelidek öröklik a földet. The meek the earth. They enjoy it. A szelidek öröklik és élvezik a földet. The proud, a büszkék, the a képmutatók, they the earth, ők bejárják a földet. To find hogy találjanak embereket, to their akit igazán így rabszolgává tesznek az ő vallási rendszerükben. That, És így ő, a pokolra küldenek lelkeket. Igazából itt ezt mondja Jézus. Souls, Ahelyett, hogy megmentenék a lelkeket, igazán ítéletre viszik őket. Sometimes I, I just am astounded how quickly sometimes The church, in general, the church takes a sinner and makes a Pharisee out of them. Sometimes it happens even among us. people, people um, you who know, join in a religious movement as opposed to. As to Jesus. Hogy olyan, mint hogyha az emberek egy vallási mozgalomhoz csatlakoznának, ahelyett, hogy valójában Jézushoz csatlakoznának. A mi dolgunk nem az, hogy az embereket egy, egy filozófiának, vagy egy erkölcsi rendszernek nyerjük meg. It's not even our job to win them over to... A Még csak nem is az a célunk, hogy egy bizonyos teológiai rendszernek nyerjük meg őket. Our job is to bear of the of Jesus a mi feladatunk az, hogy Jézus Krisztus feltámadásáról tegyünk nekik bizonságot. And how that can your life. És az, hogy ez a feltámadás hogyan tudja megváltoztatni az életedet. The Holy the life. Mert a Szent Lélek az, aki megváltoztatja az életünket. Jóvá teszi. religion changes the life. A vallás igazából csak rosszabbá teszi az életünket. He uses this, uh, phrase, child of hell. A gyehenna fiaival kifejezést használja. I mean, és ez nagyon erős. The child of hell is who has God's way of A gyehenna vagy a pokol fia az valaki olyan, aki elutasította Isten tervét a megtérésre. What's God's way of és mi Isten terve a megtérésre? Az, hogy igaz mi voltod kapunk, azon keresztül, hogy Jézus Krisztusba vetjük a hitünket. It's faith in Jesus Christ. That's his way. That is his way of salvation. Jézus Krisztusba vetett hit. Ez az üdvösségnek a kulcsa. Somebody who has rejected that is by definition self-righteous. Az, aki ezt elutasítja, az igazán önmagából próbál megigazolni nekem nincs szükségem Isten voltára, köszönöm én. én nekem megvan a sajátom. És nektek sincs erre szükségetek igazán csak ennek a listának kell majd engedelmeskedni. You need to do these things. Ezeket a dolgokat kell tennetek. And Bizonyos százalékot be kell tennetek a dobozba. And you'll be right in God's eye. És akkor majd Isten elfogad titek át. In case you were sleeping, that's not titeket. Okay. Tehát, ha esetleg a mondat elejét végaluttátok, akkor csak mondanám, hogy ez nem így van. Verse 16-22, go ahead and read that. 12, és a 16-tól a 22-es versig olvassuk. Jaj nektek vak vezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az semmi, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltára esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltára esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne akik, Aki pedig az égre esküszik, az az isten királyi székére esküszik, és arra is, aki azon ül. Ki mondta az, hogy Jézusnak nincs humorérzéke? Who says there's Ki mondta azt, hogy, hogy, hogy a bibliában egyáltalán nincsen ilyen szarkazmus, vagy humor? He's like, oh, no, like Ja, hát olyanok vagytok, mint a vak vezetők. Ez kicsit olyan vicces nem? Blind guides. Vak vezető, vakon vezet blind usually don't guide. Usually, blind need a guide. Usually, like blind guide. blind a guide. Usually, blind a negyedik boldog mondás azt mondja, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. De ahogy megnézzük ezeket a vallási vezetőket és farizeusokat, ők ezek ezek a kis nevetséges kis dolgok érdeklik csak. They're, they're consumed with little microscopic dumb stuff. El vannak foglalva ezek a, ezekkel a buta a kis jelentéktelen kicsike dolgokkal. Jesus says Jézus azt mondja, hogy nem esküdtök a templomra vagy az oltára, mert ez szerintetek istenkáromlás. But you'll, you'll swear by the Gold de in the temple and the, and the, the sacrifice on the altar. A templomban lévő aranyra és az áldozatra vagy az ajándékra, ami ott van az oltáron. But what makes them holy? Tat akkor ez, ez mértlessetűs szent? Isn't it the temple and the altar? Nem igazán a, a templomtól és az oltártól szent ez a dolog. I think it, it might be like when Hungarians say de jó ég. I don't know. Kb. olyan lehet, nem tudom, csak találgatok, mint amikor a magyarok azt mondják, hogy te jó ég. Tehát egy magyar keresztény, ugye, amikor, amikor így felkiált, akkor nem akarja Isten nevét bemocskolni, But we could, we could swear by the sky, hanem mondjuk esküthetünk, vagy, vagy így felkiálthatunk az ég nevében, vagy az égre, made, amit ugye ő alkotott. And where he, és sort of. Hát, <laughs> úgy mondjátok, you know. I, I think that's what You're with És itt azt hiszem, hogy ez erre utal Jézus, hogy ilyen szörsehasogatok és dolgokkal foglalkoztok. But in the I said you be with holiness, a boldog mondásokban pedig azt mondja, hogy az igazságról és a, és a, a szentségről szentségről hogy gondolkodjatok. Still, still some more, time just keeps ticking, ticking. This, óra, 23, and 24. 23 24. Újságok írás tudok és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az írgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kisülitek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Sí. Again, petty, pettiness. Ismét itt a kicsinységről you know, van szó. Hey, let's, you know, have you tithed, you Na, know, No, te már adóstál vagy from vagy your Paprika that you bought the other day at the grocery store. Tehát, Adtál már tizedet a piros paprikából, amit, I mean, amit tegnap vettél a piacon? It's silly. Hát butaság. But I've done it. Hát én persze már tizedet adtam. In fact, I counted, I counted the little um the little um Uh, pepper, pepper seeds, peppercorns. És vettem tegnap borsot és a, a piacon, is megszámolgattam a kis bors szemeket. I'm Én nagyon oda vagyok számva. Tényleg apróra megszámoltam őket. És akkor ki, elővettem a kis számológépemet, <laughs> elosztottam 10. Újra számoltam, hogy biztos jól a 10 it, it wasn't a whole number so I had to, I had to take a, a knife and break one of the peppercorns. Nem. bocsánat, Nem egész szám jött ki, tehát volt olyan borssom, amit el kellett vágnom késsel. Csak elképzelem, hogy meg because I'm committed. Teljesen oda vagyok számmal. I, I follow the law. Én tényleg követem a törvényt. Please, nobody put paprika in the in the box. Leítsi, <laughs> ne adjatok a tizedobozba piros paprikát. You know, don't try to stuff an egg in there, because it És won't fit. Tojás, próbáljatok, hogy you a know, becsorítani, mert nem fog bekerülni. Do ne tegyétek ezt. See these religious leaders, they, uh, we have this phrase, they majored in the minors. Tehát uh, ezek a válaszsi vezetők, nem, hát a kicsi dologból okay. csináltak nagyot. Exactly. <laughs> Shockhoz sem ért. Igen. <laughs> Ez jó lesz. <laughs> Thanks. Did I do, a, do a no, good translation there? Uh, but here's the thing. Jesus says you've done that at the expense of something greater, and that's mercy. És azt mondja Jézus, hogy oké, okay, hogy ezt csináltátok, de mindezt a az igazságos ítélet és az írgalmasság helyett tettétek. You've rejected mercy. Ezeket elutasítottátok. The fifth beatitude says that. They're those who obtain mercy And, uh, viszont a igazmondás azt mondja hogy boldogok az mert ők the merciful obtain mercy az irgalmasok irgalmasságot nyernek the hypocrites reject mercy they don't get mercy a viszont és nem fogadják el az they just have to stay up late at night counting their their you know their Éjszakába nyúlóan számolgatják a kis bors szemeiket. És igazából, ha belegondolunk, sokkal egyszerűbb lenne ezt csinálni. Azt gondolom, hogy valamilyen szinten sokkal szívesebben számogatnánk ilyen kis kicsinyes dolgokat otthon, mint hogy mondjuk irgalmasságot mutassunk a fele barátunknak. It's, it's so much <laughs> sokkal egyszerűbb ilyen miniatúr dolgokkal foglalkozni. And you can be sure you did it right. És biztos lehet abban, hogy jól csináltál valamit. You can't really mercy, can you? Azért, mert az írgalmasságot nem tudod számszerűsíteni. You can't really count justice. Nem tudod megszámolni az igazságosságot. You know, was I was I just enough today? igazságosít életet hoztam, you know, Ezt nem tudod így megszámolni. Faithfulness. Can you count it? Can you it? Can you quantify it? Mi van a hűséggel? Ezt, ezt lehet számszerűsíteni, Megszámolod, és, és számszerint majd berakod a dobozba. Just to do the spice thing, it? Sokkal egyszerűbb lenne ilyen kis mini dolgokkal foglalkozni, és azokat számolgatni. De Isten justice. irgalmasságot és igazságos ítéletet he wants És hűséget. És azért szeretné ő ezeket látni a mi életünkben, mert szeretné megváltoztatni a világot rajtunk keresztül. Egyetlen elhiszed ezt? We are the body of Christ. Mi vagyunk Krisztus teste. Right mi képviseljük Jézust ebben a korban itt a világban. Szeretné megváltoztatni a világot az irgalmasságon keresztül és rajtunk keresztül. És ezt nem tudja megtenni, hogyha mi a mi kicsinyes dolgainkat számolgatjuk. It's just so ironic that um, It's just so ironic that these religious leaders were so consumed with Jesus, you know, breaking the Sabbath annyira ironikus, hogy ezeket a képmutató farizusokat teljesen lefoglalta, hogy mondjuk, azt figyelgessék, hogy Jézus betartja-e a szombatot. De igazán nem azzal uh, vétett szerintük a szombat ellen, hogy, hogy valami üzleti vállalkozásba fogott és és nagyon sokat keresett ezzel és nem azzal szekte meg a, a szombatot szerintük, hogy az összes munkását elküldte dolgozni. He broke the Sabbath in their eyes by healing. Az ő szemükben szegte a szombatot, de mégpedig azért, mert ő gyógyított. something good. Tehát valami jót tett. And they were so consumed with this. és annyira lefoglalta őket ez, that they forgot that one of the Ten Commandments says, don't kill. Hogy egyszerűen így, így eszükbe se jutott, hogy a tíz parancsolatban az is benne van, hogy ne ölj. So consumed, so Teljesen be voltak gőzölve is, és mérgesek voltak rá. So do do? Tehát akkor mit csinálnak? Akkor összejöttek, hogy na, meg kell ölnünk ezt az embert. Man, Hajlandóak voltak arra, hogy elítéljenek egy ártatlan embert, But they, they're they're not willing to um, uh, to you know, they're just not willing to be just. Nem hogy they, thought of, they thought nothing of, uh, of, of condemning an innocent man. Tehát azt nem gondolták yeah. nagy bűnnek, vagy nagy dolognak, hogy egy ártatlan embert elítélnek. Attól viszont féltek, hogy Pilátusnak a, a bírói termébe belépjenek, mert hogy ők ugye tisztáltalannak gondolták magukat. Just pettiness. Nem akartak tisztátalanok lenni. Tehát igazán ilyen kicsinyes dolgokkal voltak elfoglalva. Oké. Okay. The next, the next two woes 25 28. Gyorsan elszösük a következő pár verset, 25-28. ig Jaj nektek, képmutató írástudok és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyal, és végtelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. So Jesus about the inside, right? Tehát Jézus ugye itt az emberek belsejéről, belső tulajdonságairól beszél. 1. Samuel 16:7 says that God sees the heart. Samuel 16:7 azt mondja, hogy Isten a szívet vizsgálja. Proverbs 4:23 says that we should watch our heart with all diligence. A példa beszédek 42 azt mondja, hogy minden többi az a dolognál jobban örözs meg a szívedet. It's it's important. Jesus said, out of it flows all of life's stuff. <laughs> És ez nagyon fontos, és a Biblia azt mondja, hogy, hogy innen folyik az élet, tehát a szívedből származik minden. Well ez az a forrás, amiből ihatsz. And he says, Your hearts are, are like... Dead man's bones, és a farizeusoknak pedig azt mondja, hogy a ti pedig tele vannak halottak csontjaival. És teljesen önmagatokkal vagytok elfoglalva. Looks okay. a, a, az életeknek a, a külső része szépnek tűnik. Like a clean cup, olyan, mint egy pohár, ami kívülről tiszta. Looks like my cup. De a belső úgy néz ki, you mint know? az én kávés csészém. Stuff stuck on it. Ez már ilyen rétegekben oda van ragadva rá. Káll, nem tiszta. És ő <síros> you know, there kind of like a fehérre messzelt sírokról beszél. És ha belegondolunk, egy temető lehet egy bizonyos értelemben szép, Ugye? like i've been to cemeteries where all the everything it just it just looks so orderly and the grass looks so green and it's just it's like kind of it looks pretty you know voltam olyan tudjátok ahol minden sírkő nagyon szépen rendben van gyönyörűen nyírva a és valahol or, or uh, last week um we, we drove to vespraim on the 31st and drove Back to Tatabany on the first. In the dark. And all those villages, you know, Dudar, and Chetin, and Bakon Cernya. We, we went past the graveyards. And, and it just kind of like it kind of took your breath away. It's like, oh, it's beautiful, it's just Candles, és és valahol ilyen lélegzetelállító volt, hogy tényleg szép látványt nyújtott a temető, tele volt gyertyákkal, mécsesekkel. You know, Tudjátok miről beszélek, ugye? De szeretnél ott lakni? Ki szeretne a temetőben lakni? You know, like he's saying, your your lives looks so good, so there's lots of candles and flowers and and everything's like orderly, the grass is cut, It looks great. Hát itt Jézus ugyanezt mondja, hogy igen, olyan szépnek tűnik az életetek, hogy ott van a kis mécses, a virág, szépek a sírok, gyönyörűen le van írva a fű. But it's a De mégis ez egy temető. You don't live there. Nem akarsz ott élni. És a ti életetek is tele van halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Oh. Whoa! Oh jaj, no! Nektek, jaj, ne. Don't build your house there. Ne ott a Repent. Meg a the corresponding beatitude talks about the pure in heart will see God. Pure in heart will see God. The hearts of the Pharisees, hypocrites, the proud. A farizeusoknak, és a képmutatóknak, és a büszkéknek a szívem. Amit az tele van tisztátalansággal, disease, Betegséggel. Bones, csontokkal. Halállal. 29 to 33. 29-től 33-as versig. Jaj, képmutató írás tudok és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a profétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit. És ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a proféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a proféták gyilkosainak. Éjjetek csak ti is atyátok, atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperák fajzatai. Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől? 36. versig tovább olvassuk. Ezért íme küldök hozzátok profétákat, bölcsöket és írástudókat, egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek majd, másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök hogy rátok minden igaz vér, amelyet kiontattatok a földön, az igaz Ábel vérétől, Zakariásnak, a barakiás fiának véreig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. The last says, it talks about being az utolsó boldog mondás azt mondja, hogy boldogok, akik békét teremtenek. It talks about having peace, even when you're persecuted. Az utolsó előtti. Azért... Ja, igen, bocsánat, akkor egyben a másikkal, hogy akkor is békét teremtenek, amikor az igazságért üldöznek benneteket, ez a következő. És Jézus azt mondja, hogy ti pedig, ti vagytok azok, akik üldöznek. És beszél itt Abelről és Zakariásról. Az is érdekes, A-tól Z-ig, nem tudom. Which is also from Genesis to Malachi. It's basically like, The whole of the Old ami kiterjed ugye a Mózes első könyvétől a Malakiás könyvéig, ami ugye nagyjából az egész ószövetséget lepedik. Hogy az egész ószövetség tele van példákkal, false real, the real hogy nagyon sok ö, hamis vallási vezető üldözött ö, igazán hű embereket. Gondoljatok ugye ő is vallásosnak tűnt. Elhozta brought his offering. az áldozatát. Ő volt az idősebbik fiú. I bet Eve might have even thought that he was the promised son. Talán Éva arra gondolt, hogy ő volt az a bizonyos megígért fiú. The favored son. És ő volt talán a kedvenc. The son that would, you know, és azt gondolta, hogy talán rámondta azt Isten, hogy ő majd a kígyónak a fejét tapossa. Ő volt a, a jó fiú. És mégis meggyűlölte a testvérét. És azt a kegyelmet, amit Isten felajánlott neki. És akkor ö, ö, megölte a saját testvérét. And that's that's a story, that's a story that és ez egy olyan történet, amit újra és újra és újra láthatunk az Ó Szövetségben, és a mai napig ismétli magát. False worshippers. Hamis Isteni imádatot adok. Persecuting the faithful. Üldözik azokat, akik valóban hűséggel imádják Istent. And he calls, he calls These religious leaders, a brood of vipers. And, uh, Jézus itt a és And I don't have to tell you that that's not a compliment. Nem kell nektek, hogy hát ez nem, nem And they immediately knew what Jesus was saying. És ők, hogy mire Jézus. The serpent, the Jesus was saying. us tehát Jézus itt minket az ördög fiának szólít. You know, like father, like son. messze az alma a fájától. I just learned a new one last night. Look at the woman and marry her daughter. Is Ez, that how it goes. Uh -huh, yeah. tanultam meg tegnap este, hogy nézd meg az, hogy vedd néz meg az anyját, vedd el a lányát. Yeah, exactly. Pretty cool, jó yeah? ezek. So, mm -hmm. And Tudjuk az igéből azt, hogy a Sátán hazug. So were they. Ők is azok voltak. They didn't tell the truth. They lied. Nem, nem mondtak igazat és hazudtak. Is sátán egy gyilkos. So were they. Ők is azok voltak. They állnak arra, hogy megöljék Jézust. Satan is an accuser. Is, ölsz, bocsánat, a, a Sátán egy vádló. So they. Ők is ilyenek voltak. Mindenkit vádoltak. Never confessing their own Soha nem vallották meg a saját bűneiket. De mások bűneiről nagyon boldogan beszéltek. Azért, mert ha mi a saját bűnünkről beszélünk, akkor azon megvalljuk ezt. Ez Isten szemében egy csodala, csodálatos dolog. Amikor mi más emberek bűneit emlegetjük, akkor ezt vádlásnak hívjuk. Like father, like son. És ugye itt is ugyanolyan a fiú is, mint az apa. They are following in the footsteps of Satan and doing Satan's deeds. És ők a sátán lábnyomait követik, az ő, az ő útján járják, járnak, és az ő tetteit követik. It's ironic that uh, they had this um, custom of decorating the graves of the martyrs. Nagyon érdekes, hogy volt ugye ez a, ez a szokásuk, hogy a síremléket emeltek a prófétáknak vagy mártíroknak, felékesítik you know, the, the őket. Azokat a prófétákat, akiket megöltek. De mégis az ő lelki elődeik voltak azok, akik megölték ezeket a prófétákat. And they were ready to pounce again and to kill another. Of God's prophets, és the greatest of God's prophets. készen álltak arra, hogy ők is így, így ugorjanak, ráugorjanak, és megöljék Istennek a legnagyobb profétáját. Oh, no! Jaj nektek! Man, sin has destroyed you. Hát a bűn az teljesen elpusztított titeket. Repent. Térjetek meg! Nézd meg magadat! Examine your lives. És vizsgáld meg az életedet! Not just the outside, nem csak a külső részét! Not just the petty stuff, nem csak a kicsinyes dolgokat! Nézzétek meg a belsejét! Repent. És térjetek meg ebből! How will you the fires of hell? Hogyan fogtok megmenekülni a pokolnak a tűzétől? igazából itt ezt mondja neki Jézus és sürgősség van a hangjában with grief, és over their sin. bánat és megszomorodás az ő bűneik miatt One. egy We have the same with our own sin. nekünk ugyanezt kell, hogy legyen a hozzáállásunk a saját bűnünkkel kapcsolatban urgency, don't, don't hogy sürgősség legyen bennünk ezzel kapcsolatban. Ne barátkozzunk a bűneinkkel. Ne hívjuk meg, hogy don't, velünk lakjanak. Don't a guest room for it. Ne díszítsünk fel egy, egy vendégszobát a bűneinknek. It's life or death. It's ez élet-halál kérdése, fontos. Mutassuk meg neki, hogy hol az ajtó, és rúgjuk ki szépen. The locks. És cseréljünk zárat utána. Nem, nem szívesen látott vendég ez a bűn. És legyünk szomorúak is a saját bűneink we, miatt. We don't it. Nem próbáljuk ezt igazolni. Had a bad day. Jaj, hát rossz napom we don't volt. Blame else. Nem vádolunk ezzel mást. She gave me the apple. It was hát, fault. az asszony adta nekem az almát, az ő hibája volt. No, we, we, we, we over our own sin. Nem, hanem a saját bűneink miatt vagyunk right? szomorúak. Sürgősség van bennünk, is, it's pleasing in the eye of God. és szomorúság, és ez tetszik Istennek. Thing, és a második I dolog, azt gondolom, hogy Jézus azt is megmutatja, hogy hogyan viseltessünk a világ és annak bűnei iránt. Mi se ítélkezzünk, accuse, ne vádaskodjunk, argue, ne vitatkozzunk, hanem szeretetben és igazságban, mellé állunk, a bűnös mellé állunk a bűnne szemben. És megmondjuk nekik, hogy mennyire sürgős dolog ez. Hogy térj meg! És bánjuk ezt. Annyira sajnálom. És nagyon nehéz, tudom, mert a bűn az elpusztít minket. De én veled vagyok. Jézus is veled van. És nem vagy egyedül. És Jézusban megbocsátásra találsz. És ez az evangélium. És ez az ajánlat él minden élő ember számára akár a prostituált, akár az adószedő, akár a homoszexuális, murders, akár a gyilko gyilkos, to the greedy, vagy a kapzsi, to the lazy, a lusta, to the vagy az önigazult, to the vagy vallásos. This is the gospel. Minden ember számára ez az evangélium. Hogy a bűnöd elpusztít téged. De Isten veled érez, és mutatott neked egy utat arra, hogy megbocsájtassanak a bűneid. Fogad el ezt az ajándékot, mielőtt ez túl késő lenne. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy annyira jó vagy hozzánk. Velünk állsz a gyengeségünkben, a bűnünkben. While we were still sinners, you died for us. Mikor mi még bűnösök voltunk, te már meghaltál értünk. Because you love us. Azért, mert szeretsz minket. Lord, help us to have the right attitude with our own sin. Uram, imádkozunk, hogy jó legyen a hozzálásunk a mi bűneinkhez. Azért, hogy éhezzük és szomjazzuk az igazságot és a szentséget. És kérlek, hogy had legyünk segítőek és szerető hozzáállással azok iránt, akik bűnben vannak. Azok felé, akik még nem tudják, hogy mennyire szereted őket. Úr Jézus, te legyél We love you. Szeretünk Téged, And we thank you. és köszönjük Neked. Jézus nevében. Amen. amen.